Kapittel 4 Da Sauls sønn hørte at Abner hade dødd i Hebron, ble hans hender kraftløse, og alle israelittene ble forferdret. Nå var det to menn, førere for røverflokkene, som tilhørte Sauls sønn. Den ene navn var Baana, og den andres navn var Rekab. De var sønner av beerotitne Be'erotitnerimmon, av Benjamin sønner, for også Be'erot ble gjerne regnet som en del av Benjamin. Og be erotittene flyktet av sted til Gittahim, og der har de vært fastboende utlendinger til denne dag. Nå hadde Sauls sønn Jonathan en sønn som var ufør i føttene. Han var fem år gammel da meldingen om Saul og Jonathan kom fra Israel, og barnepiken hans bar han med sig og flyktet. Men det skjedde mens hun løp av sted i panik for å flykte, at han falt ned og ble ufør. Og hans navn var Mephibosheth. Og ber og tittene rimmåns sønner, Rekab og Baana, gikk av sted og kom til Ishporsets hus ved den tiden da dagen var blitt het, mens han lå og vilte middag. Og se, de kom midt inn i huset, som menn som skulle hente vete, og så stakk de ham i magen, og Rekab og hans bror Baana unngikk å bli oppdaget. Da de kom inn i huset, lå han på sin seng i sitt indre soverom, og så stakk de ham, slik at de drepte ham og deretter hogg de hodet av ham og tok hodet hans og gikk på veien til Araba hele natten. Till slutt kom de med Isboshets hodet til David i Hebron og sa til kongen, Her er hodet av Isboshet, sønn av Saul, din fiende som søkte etter din sjel. Men Jehova gir på denne dag, min herre kongen, hevn over Saul og hans avkom. Men David svarte rekab og hans bror Baana, be og titner imme hans sønner, og sa til dem, så sant Jehova lever, han som løst kjøpte min sjel fra all trengsel. Da det var en som underrettet mig og sa, «Se, Saul er død!» Og han i egen øyne ble like en som bringer godt budskap, da grep jeg ham og drepte ham i sikkelag da jeg skulle gi ham sendebudslønn. Hvor mye mer da når onde menn har drept en rettferdig mann i hans eget hus på hans seng? Og skulle jeg ikke nå kreve hans blod av deres hender? O må jeg ikke fjerne dere fra jorden?» Dermed ga David de unge mennene en befaling, og de drepte dem og hogg hendene og føttene av dem og hengte dem opp ved dammen i Hebron. Og de tok Ish-borsets hode og begravet det så i Abners gravsted i Hebron.